Euskal preso politikoen kolektiboak salbo hainbat neurri kentzeko egin zuen eskaerari eseskoa eman diete Espainiako espetxe erakundeek. Gogoratuko den bezala presoek banakako eskarien bitartez guztien Euskal Herriratzea eskatu zuten alde batetik, eta bestetik gaixorik dauden presoen askatzea eta zigorraren hiru laurden beteta dituztenena. Jorge Fernández Díaz Espainiako barne ministroaren arabera, neurri horiek eskatzea legeari iruzurra egitea homenda. Ezkerra bertzalearen iritziz, Espainiako gobernua bera da espetxe araudia arruntari iruzurra egiten diona azkena markadetan. Euskal preso politikoi modu kolektiboan salbuespenezko neurriak esarrita. Zakabanak politikak eta pertsona gaixoak preso mantentzeak ez daukate inolako lege euskarririk, ez da Espainiaren espetxe legedian ere. Sigorren luzapena alaber, salbo espenezko neurria da. soilik euskal preso politikoei esartzen zaiena. Beraz, legaltasunaren aitzakiari eusteak alde batetik oinarri iruzurtia dauka. Eta bestetik, konponbide ez zaren lubakiari eutsi nahi itxua baino ez du ditzera ematen. Gaurgaurkoz, Euskal preso politikoen kontra era horretako salbuespenezko neurriak ezartzea, oinarrizko giza eskubideak urratzea esan nahi du. Horixe da uneotan, Euskal herritarren kontra egunero eragiten den giza eskubide urrak larriena. Kartzeletako egoera errotik aldatzeak normalizazio politiko eta demokratikorako bidean aurrera pausoa ekarriko luke. Norabide horretan, urgentziasko lehenengo pausoa izan beharko luke, Euskal Preso politiko guztiei araudi arrunta ezartzea, salbo espenezko neurriak alde batera utzita. Erantzun eta ardura politiko jokatzeko deia lusatzen diogu alderdi popularraren gobernuari.